Iparro ratza. Bai, urtero ja honekin ja izango da irugarren urtia egiten dugula, eta, e, bueno, aurten tokatu digu e, nazioarteko emakumen kontrako indarkediren kontrako eguna inguru horretan, eta, bueno, aurten gure gai izango da gaztetxoen gazten arteko genero indarkeria. Gazteen arteko genero indarkeria, eh, problematika etorkizunera begira konpontzearen, hain ere gazteen gandik eh, asibiar delako? Hori da, gazteen gandik asibiar delako, ikusten ari deganez eh, arazo hau gehiota onbitzen ari dela, eta eh, asibirela, asibirela eh, arazo honekin, eta zare sozialak ere bueno, pues asko indartu dute e, arazo hau. Mm -hmm. Eta horregatik nahi dugu bidatzi e, honekin eta topaketa hauekin ea, jendea e, etor dadila gure e, topaketara eta a, zeoz, lantzeko, gai hau lantzeko eta e, bueno, ikusteko nola jokatu behar dugun mm -hmm. arazo hau dela eta. Bai, e, izan topaketa hauetan e, berez, hiru itzaldi eskainiko bituzue, ezta? Eh? bai hori da bai. Eh, aziko hasiko bada eta goordo batak arte hemenengo gera eh bueno así era lemengo izango da zer da genero indarkeria eta taktut charra gero eh se perzeptzioa duen eh genero indarkeria ugen de gastearren artean Uh -huh. Eta 20. E, 3. hitzaldia berdintasunean esteko ekimenak izango dugu. Eh, uh hoyen -huh. e, hiru hiru e, ditugu eta e, tartea jendearentzat izango du, bueno, e, galderak eta keta izateko momentuak ere bai. Eh, uh hitzaldiak -huh. e, e, eskutik izango bira. Bueno, e, Coral de Lazeraz etorriko da, afeta-participazion, gazteizetik etorriko da, joan den urtean ere bai, e, oan bai, oa dela bi urte ere bai gurekin egontu zen, topaketa hauetan eta e, bere tazpentsatu dugu zeren eta bere, bere aiek e, gai hauek lan zenduten. Uh -huh. Ongi da, baitzordua larun batean, goizeko hamarretatik aurrera, e, Zuluaga etxian izango da, ezta? i da Gian e, hogeita hiruan larunba zuloagaxean hamarretatik aurrera, izan behar dugu e, topaketa hau irekia dago nahi duen pertsonarentzat etortzea librea dela, e, gustatuko litzaiguke jendea gaztea etortzea, konbidapena ikasta, ikastolak eta institu etteri e, bidali diogu eta e, bueno, e, gustko izango genuke or, jendea etortzea. <haz> <haz> Ongi da, ba, deialdi horrekin geratzen gara, Monse Garbendia, eskarmila, eh, benetan e, gurean egoteatik. Nila eskertzuei eta nahi zuten arte. Ondo izan naio. arte.